Передмова до читача, читачу любий, я до тебе йшла крізь нашого буття важкі змагання, ні всенародний біль, ні самокатування в душі моїй не породили зла, існують істини і вічні, й прості, зла не бажай зловмисникам, сусідам, не тішся їхнім негараздам, бідам, бо порятунок всіх в добрі і доброті. І не дивуйсь, читачу-любий мій, Що в строфах у моїх багато нарікання. Гірка в нас доля, і вчорашня, і давня, За виживання ненастанний бій. І нині з лихами триває бій, Але не все погано в нашім домі, Прийдешності шляхи нам невідомі, Та душі наші сповнені надій. Не все, не все, і добре в домі в нас, та підростає здібна наша зміна. Ми смертні, та безсмертна Україна, і свідчення тому, історія, і час. Софія Малильо, 1.09.2000, Читачо мій. Недаремно у якості епіграфу до цієї поетичної збірки я взяла рядки самобутньої закарпатської поетки Софії Малилю до читача. Та й то усього вірша, адже тут не висмикнеш з контексту котрусь зі стров. Написане півтора десятиріччя тому жінкою, по чиїй долі гусеничним трактором проїхалася радянська тоталітарна система, сприймається як свіже, щойно народжене». Сторінка 4. І кожне зі слів відгукується відлунням в рядках моєї поетичної збірки, адже всі вони такі ж позачасово риторичні, як і мої власні роздуми, виражені у віршах. Отож, тачу мій, ласкаво прошу на сторінки моїх ліричних откровень, страждань і навіть, можливо, пророцтв. Адже неодноразово вже так бувало, що поезія того чи іншого автора забігала наперед подій, які згодом переживало людство чи певний народ. Книга «Риторичне» – моя друга збірка поезії. Перша, миротворче, побачила світ восени 2014-го. Її вихід був присвячений першій річниці початку Революції Гідності. У ту тяжку, трагічну для моєї країни пору так хотілося війну хоч віршем зупинити. Чого хочеться тепер, коли кожен крик душі, кожен біль, кожне запитання риторичні? Коли мій народ і в першу чергу його небайдужий авангард б'ється, мов риба обліт, обгірки реалії сьогодення, прагнучи попри все вистояти як держава, як нація, і таки зробити рішучий крок до розквіту задля кращої долі прийдешніх поколінь. Вразливій творчій душі насамперед хочеться в такий непростий час миру. в країні, у світі, у суспільстві, у власній душі. А ще бачити навколо якомога більше небайдужих людей, а ще – Віри настільки сильної, яка б не дозволила ні опуститися рукам, ні махнути на все рукою і збайдужити, поповнивши ряди люмпену. Як і миротворче, нова збірка складається із кількох розділів. Сторінка 5. Тут і продовження тем «Кохання зрілої пори» та «Життя міраж» з якими ти, читач умій, мав змогу ознайомитися в миротворчому і продовження патріотичних віршувань. Однак їй нові теми – два цикли духовної лірики були створені іще до виходу миротворчого, але тоді я вирішила не додавати їх у збірку, що присвячувалася річниці початку трагічних подій в історії моєї держави. Можливо, то було помилкою, адже прагнучи творити мир – Духовної складової не обійдеш. А може, саме для риторичного варто було приберегти рядочки хресної дороги Ісуса та хресної дороги ненародженої дитини? Знаю, що далеко не всіма читачами будуть прийняті та схвалені ці теми. Але вони свого часу стали так само доленосними для мене особисто, як і вірші про пізні кохання та роздуми про болюче сьогодення і невизначене завтра».